Ako Allah da. Isto riječi, nije preo ako Bog da. Ako Allah bude htio. Ako Allah hoće. Nije ako Bog da, nije da je, Jer riječ Allah, ja to je Allaho ime se ne prevodi. Ne prevodi se. Znači, kada čitaš knjigu sa engleskoj, kada je John came. Ne prevodiš John. John je došao. Ne, ne, neću riječni ne treći, što znači Džon? Ne se ne Allah je ime koje se ne prevodi. E, zato ima jedan lijepi lijep isječak od šiha Ahmeda Didata u kojem govori prevođenje imena. E, u prevođenju Biblije da bi sakrili tragove poslanstva, poslanika, ali i selam e, prevođenju imena. Znači, Mohamed je možno prezkohovaljeni kao znači, ona osoba koja takvih svojstava koji ljudi hvale i kada ja tebi kažem vidio sam hvaljenog, ko je sad hvaljena? Kada vidio sam Mohameda, znači neko Mohamed. Znači, ne može prevesti ime, gubi se značenje. I on, Ahmed Zatima, kaže, niko nije dao pravda prevođenja imena ljudi. Prevođenja imena ljudi je pokvarilo značenje samog konteksta uh, citata u Bibliji. Tako isto ovdje, znači, imamo riječ Allah koja se nikad prevođenja, a piše, Inša Allah, Resulullah znači šta? Allahov poslanik, ne Boži poslanik, ne Boži poslanik. Pogrešno je govoriti da Muhammed je sa srednje Boži poslanik. Allah za njega kaže u suri Fetha 29. ajetu Muhammedun Resulullah. Muhammed je Allahov poslanik. Allah nije isto što riječ ilah koja se piše ovako. Bog. Ima lažnih bogova, lažnih božanstava. Buda, uh, kipovi raznorazni, Isare i Sara Salam. To su lažni bogovi koji su sebi za bogove. I oni su, ilah! Ali Muhammed sa svem Resulullah. Tako da Allah opisao. To počno govoriti uh, resul, uh, Resulullah, da je Resulullah Božji postanjiki. I spominati Bog Jeršanu. Nema to Bog Jeršanu to je čišto kršćanska terminologija u upotrebi muslimana. Znači, to je stepen ispod monsignora uh, Hafizovića, koji za Džibrila kaže Gabriel. On ne kaže Džibril. Monsignor kaže Gabriel. To je pogrešno. Allah okonjaka, Džibril, ti nemaš pravo da okreneš to značine. Kaš Gabriel, to je e, terminologija bogoslovija. Gdje on učio? I to je normalno. Čovjek ko to terminologo koristi, učio, drugo ne zna. I misli da u još, to još gori. Nemaš pravo to rad sa imenima. Kako je Allah nekoga nazvao, tako ga mi zovemo. A nekako to rade pojedinci, e, na, nažalost, koji dan se insistira da ga obraćaju u međureligijskom vijeću se insistira na korištenju terminologije koja odjednačava religije. I tu smo mi i oni. Oni braća nemaju ni harama ni halala, ni timaju nešto što je vezano za za njihovog boga koje on robuje da se ne smije, sve se smije. I on može potpisati god hoće. Kršćanstvo je vjera koja nema tekvira. kvira. Znaci kršćanin dođe popu obsuje mu Isusa kako god hoće, umije i zna na milion načina. On ne kaže, maj, ti je radi što osti kršćan, ne možeš da ćeš videti dođeš. Nema, ne možete, nema kufra. Ušao do smrti, ne može izaći. Ne može izaći. Tako je to vjera. I on loj, Boga, opiše Boga na rusan način, vjernik, sto posto kaže. 5 zvijest gdje sad si vjernik. Ono su Islamom, Allah u jednu brožnicu, ideš iz Islama ko raketa. Ne može stresati ti psuješ Allaha. Ti nisim osniman, ti, makro ti, ti nisim osniman. Ti Opisuješ Allaha jednom ti više, musliman. Salam alaikum. To je kako god zoveš, kako god živio, živio, nis musliman. To je Islam. I glede se, hajdemo koristiti mineraliju koja će nas bližiti. Nećemo reći Allah, nećemo reći gospodin. Rećemo Bog. Ja neki dan u jajcu, jedan mali prosi. I ona, ja sa ženom I on se mene obraća, znaš, traži Marku. Kažem na njemu, hajde, priznajem da nis musliman, daj ste Marku. Priznao, nismo muslim, nis musliman Marko. Reku mu, ne može usko da sađe da ste Marko. Sadako priznaje nismo musliman. Kada žena viče, nemoj čovjeka mnogo da stvara da ni to reč da musliman nije musliman, što ga ispituješ, znači da li ne da. Reku detek, ja ne ja sam je Admir. Mati mi je Fatima kaže. Evo ti Marko, problem. Kaže, ne problem, idi. Kaže mu tako tako, dajni, što tako govoriš. Reku joj da to što došao čovjek od mene i kaže meni kaže daj mi Marko, gospodine Allah te kabulta. Allah. Što je hršćanin? Što je hršćanin? ne kažemo gospodine Allah. To je njihova terminologija. Tako da ste sve muslimatili žali svoje terminologije. Allahov poslanik, ne Božji poslanik. Allah Jalešanu, ne Bog Jalešanu. Nigdje, nikad nisam pročitao u svom životu u arapskom terminologiji da neko dođe kaže El Ilahu Jalešanu. Ovo Bog Jalešanu. To nije nigdje. To sam obusnila. To je autohtona glupost bosanaca. <laughs> ništa više, da svog gospodara opisuju na način koji niko, niko, i uvijek ne specifično kod nas. Ne možeš Allah upisati koji smo kako on sebi pisao. I pogrešno je na tome insistirati. Nekad na hudbi čuješ sto puta imam kaj je Bog, Đeršanu, Bog, Đeršanu. Neće da kaže Allah, Đeršanu, neće. Navikli se. Odruki se od na Allaha, navikli se na ime kod sebi izmislili u međerologijskom eh, riječu.